Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasa'firuhu Wa na'udhu billahi bin shururi anfusina wa min sayi'ati a'amalina Man yahadihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallahu wakhdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Assalamualaikum warahmatullahi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 وَمَن يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اما بعد. شهريرو بنو بني وسمهريش شهريان دان السفيق. يخاطب الله مسلمان اني رحمتي لانديكاس كاسكيران. حمّل اللهم شكر كتبنا dan kita sedang membincangkan tentang keadaan hari syurga melihat temannya yang berada di neraka. yang dahulu di dunia mempermain-mainkan, menghina maka mengatakan perkara yang disebut oleh sahabatnya yang mukmin itu sebagai satu dongengan maka demikianlah al firman Allah Subhanahu wa ta'ala akuuzubillahi minasyaitanir rajim usai kelima puluh hingga berikutnya surah safat fa ba'duhum ala ba'din yatasailun qala qa'ilun minhum inni kana liqarin qarin yaqulu wa innaka laminal musaddiqin أَإِذَا مِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ تَاللَّهِ إِنَّكِ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَهْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَهْنُ بِمُؤَذَّبِينَ Maksudnya lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian lain sambil bercakap-cakap Berkatalah salah seorang yang antara mereka Sungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman Yang pernah berkata Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang yang benarkan hari kebangkitan Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang-ulang Apakah sungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan Berkata pula dia Mahukah kamu meninjau temanku itu Maka dia pun meninjaunya lalu ia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Dia berkata pula demi Allah, Sebenarnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jika tidaklahkan nekmat Rabku, pastilah aku termasuk di kalangan orang yang diseret ke neraka. Maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama sahaja di dunia dan kita tidak akan diseksa di akhirat ini. Sebenarnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan yang serupa ini, taklah berusaha orang-orang itu bekerja. Terima kasih kerana berakhirnya Kehidupan dunia yang kita sangkakan panjang Rupa-rupanya pendek Di dunia dahulu Dia beri segala bentuk ni'mat Untuk susah dekat akhirat yang selama-lamanya Memang tak berbaloi langsung lah Tuan-tuan ni mulia ke Allah sekalian Memanglah, lah Bagi mereka yang berakal Orang kayis, orang bijak Dia akan melihat ni'mat dunia ni Kalau beginilah gayanya Tak payahlah diusahakan oleh sumber Sumber yang syubha betah lagi yang haram Kerana balasannya ke akhirat besok dengan kematian itu akan disembeli seperti seekor kambing disembeli yang kehidupan itu dijerma sebagai kuda yang akan berjalan antara batasan syurga maka memanglah tidak walu langsung nak buat maksiat kepada Allah SWT taala. Ikhatib musim-musimani -musim ana fatilah dikasiaskan kuliah lalu kita telah bincangkan tallah. Tallah ni salah satu huruf kasam yang digunakan untuk bersumpah selain daripada ba dan ga Biasanya huruf wow yang digunakan. Pernah kita bincangkan Al-Fajr, wal-duha, Wal-Lail semua Digunakan mahrum ahlu Allah SWT yang sifatnya dapat dijangkau ini kalau sumpah dimaksudkan tidak dikaitkan dengan nama Allah SWT Ibn Ashur pula berpendapat bahawa sumpah yang menggunakan tak seperti ayat ini hanya digunakan dalam bentuk penyebutan satu yang aneh aneh yang telah kita bincangkan aneh jadi ayat ini menggambarkan keanehan rasakan oleh penghuni syurga iaitulah dia mendapat keselamatan dan neraka serta gasa aneh pada temannya yang dahulu di dunia diselimuti dengan segala bentuk nikmat untuk dia mendapat bahagian hukuman yang berat isi sisi Allah di akhirat jadi perasaan pelik itu laku pada dirinya seumpama so, lah tuan-tuan kita melihat satu benda yang pelik di dunia ini, kita melihat seorang kayu raya kemewahan tetapi tak beberapa hari selepas itu kita mendengar cerita dia bankrupt pernah tak dengar cerita macam tu ataupun kisah-kisah yang sebangsa dengan ini macam beginilah sampai timbulan riya talla tallahi inkit tala turdini min allah engkau ni hampir-hampir mencelakakan aku engkau tahu tak turdini tuan-tuan ni, ni ambil kata rada rada kalau kita lihat dalam kamus tentunya kamus Al-Farid alfarid rada ni maknanya kematian kamu ni hampir-hampir mematikan aku mencelakakan aku tindakan kamu yang mengajak aku untuk berfikir bahawa segala yang Allah janjikan itu palsu kamu mentah-mentah lah di dunia yang senang Kehidupan kamu mewah Jadi kamu menjadikan itu Menjustifikasikan kemewahan itu Untuk mengatakan akhirat itu tidak wujud Hampir-hampirlah kamu mencelakakan aku Kerana aku hampir-hampir lah percaya Kata-katamu itu Seolah-olah begitulah tuan-tuan ini Orang beriman ni tak akan percaya Yakin dia kepada Allah tu Tapi kadang-kadang gangguan syaitan itu datang juga Untuk menyebabkan seorang itu berfikir Ya juga kalau kita tak ikut jalan yang benar Mana mungkin kita jadi kaya Kalau kita tak derhaka kepada Allah SWT Mana mungkin kita jadi milenir macam ni Tuan-tuan nah, yang rahmati Dan dikasih Allah sekalian Ingatlah Ayat-ayat seperti ni memberikan perhitungan Peringatan yang sangat jelas Kepada kita orang beriman Janganlah kerana kehidupan dunia ni tuan -tuan, Kita mustikan satu yang haram Terus, Sebab disebutlah hadis sahih Nabi Asem telah menjelaskan wajibil rezeki kita ni mencari kita macam bayang-bayang mengikut kita tuan-tuan semunya tidak akan mati kita hatta atas suatu jiwa itu akan mati sampailah dia menyempurnakan segala bahagian rezeki yang Allah peruntukkan untuk untuknya dengan sebab itu janganlah mencari daripada yang haram Allah yahamilanakum mustibturuzq anta antatlubuhu bima'asilah janganlah disebabkan kamu nakkan dunia ini kamu mencari semua yang aram alasannya nak jadi kaya macam orang lain alasannya nak jadi orang ternama macam orang lain alasannya supaya kamu dikenali dengan kemewahan yang kamu ada itu yang kamu nak malang sekali lah bagi muwahai manusia kamu menjadi hamba kepada dinar dan juga dirham kamu menjadi hamba kepada roti kamu menjadi hamba kepada makanan kamu menjadi hamba kepada nafsu syahwat kamu maka tuan-tuan Si, si mukmin ini Bersyukur Tak sudah-sudah Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Afama nahnu biwayitin Illa mautatanal ula Wama nahnu bimu'adzabin Inna hadha lahual fawzul azim Limithli hadha fali amalil amilun Selama menghuni syurga itu Bersama dengan rakan-rakan Yang melihat keadaan Teman yang dahulu di dunia Yang hidup dengan kebahagiaan kini Berada dalam celaka itu Tuan-tuan Ini teman yang durhaka kepada Allah yang kafir ini maka si mukmin ni pun berpalinglah kepada teman-temannya menyebut-nyebut anugerah Allah Subhanahu taala sehingga dia merasakan seolah-olah ia dalam mimpi dia berkata kepada mereka afahama nahnu mayitin illa ma utatana alula wa ma nahnu bumu'adzabin eh adakah nikmat ini berterus bulan jutaan ya atau adakah selepas ini kita akan mati lagi apakah kita tidak akan mati lagi melainkan kematian yang pertama yang telah kita rasai meninggalkan dunia fana dahulu. Jadi tuan-tuan setelah menyebut nikmat yang berkekalan ini mereka menyebut lagi nikmat terhindarnya mereka daripada segala bentuk malapetaka. Ini dalam ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ila mawtana alula wa ma nahnu yang pertama mereka ni tidak mati lagi. Kerana mati yang pertama sudah memadai ni'mat yang kedua selamat daripada azab Apa artinya kehidupan kalau dia azab seperti kawan yang masuk neraka itu Betul ke kita tidak akan diseksa lagi macam kehidupan dunia dulu yang serba-serbi kekurangan Jadi rakan-rakannya yang turut bahagia ni membenarkan apa yang disebut oleh yang bertanya tadi Lalu dia berkata, sungguhnya ini iaitulah syurga dengan segala nikmat yang ada padanya merupakan satu satu keuntungan satu keberuntungan satu nikmat yang cukup besar yang tidak ada tolok bandingnya ini ayat yang Allah gambarkan inna hadza lahuwa lahu alfauzul azim inilah merupakan nikmat yang tidak ada tolok bandingnya limithli hadza faly'malil amilun kerana nak dapat benda seperti ini maka hendaklah mereka yang membaca ayat ini berusaha bersungguh-sungguh Macamlah kami berusaha dan kami telah dapat Seolah-olah persiun ini dah berlaku tuan-tuan. Sedangkan syurga neraka Memanglah telah sedia ada pun Tetapi perhitungan amal belum lagi berlaku Tapi benda ini confirm akan Berlaku menyebabkan Allah SWT menggunakan Ayat seolah-olah Ia telah pun dialami oleh segelintir manusia Segolongan manusia Jadi untuk mendapatkan keuntungan seperti ini Hendaklah Setiap orang berusaha melakukan amal saleh semasa dia berada dalam hidup di dunia. Janganlah dia menangguh-tangguh. Janganlah mereka ni sibuk bersaing-saing untuk merebut nafkah dunia yang pendek, yang fana untuk dia darah hakke kepada Allah akhirnya dan dihumbankan ke nama macam lagi sahifolan yang ingkar ni tadi. Wamanah Nabi Muazzzabin, kita tidak akan diseksi. Jadi sebagian ulama' menjelaskan tuan-tuan Ini merupakan satu ni'mat tersendiri Pendapat ulama' ini mengatakan bahawa Kalimah yang digunakan bertujuan menggambarkan ni'mat Sedangkan ketiadaan mati bukan satu ni'mat khusus Yang dialami oleh penghuni syurga Penghuni neraka pun tidak akan mati Ketiadaan mati itu Disertai pula dengan ni'mat Tidak diseksa oleh Allah SWT Jadi dengan kefahaman ayat ini tuan-tuan Bagaikan Allah nak beritahu kepada kita Apakah kita tidak akan mati Setelah masuk syurga Dan kehidupan kita ini abadi Tidak ditimpa oleh sedikit pun Azab siksa lagi Jadi dua nikmat yang Allah berikan di situ Tuan-tuan Di sudut bersyarab Kalau kita perhatikan Bila Allah gunakan ayat di sini Limithli hadha fali amalil amirun Inna hadha lahu al-fawzul azim Limithli hadha fali amalil amirun Fawz Fawz ni Kalau kita perhatikan dalam Kamos Contohnya Kamos Al-Farit kamus al-aziz faus faaza yafuzu fauz ni mengandungi banyak makna tapi biasanya yang digunakan dalam al-Quran dia merujuk kepada pengampunan dosa terhindarnya dari neraka dan mendapat syurga ya tiga perkara keampunan dosa terhindarnya daripada neraka dan mendapat syurga itulah sebabnya bila Allah gunakan perkataan yang berkaitan dengan faus ini sebagai contohnya surah ali imran ayat 155 Fa'uzubillahi minash shaitonir rajim famanzuha zihha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Pati tuan-tuan, famanzuha zihha anin nar wa udkhilal Sesiapa so, yang dijauhkan daripada neraka dimasukkan dalam syurga maka itulah dia keberuntungan yang besar maka dia telah pun beruntung. Ni faqad faz. Faza fa yafuzu fawz. Lagi Laginya surat Hashir kalau kita lihat Kita hitung penggunaan perkataan seperti Fa'az, Zayaf, Uzu, Fa'uz ini Fa'izun Ashabul jannatihumul fa'izun Penghuni syurga merupakan orang yang Beruntung Jadi tuan-tuan Rahmatin yang dikasihkan sekarang Sebab dalam hujung episod ni Allah tutup dengan Limit lihadha fali amalil amilun Untuk yang seperti ini Hendaklah berusaha orang yang hendak Mendapat naimat tersebut Ya, disebut di sebagian ulama sebagai komentar, komen Allah SWT atau pemalikan yang ditujukan kepada seluruh manusia yang masih hidup ketika membaca ayat ini, kerana mereka masih lagi layak mendapat niat tersebut. Bukanlah perhitungan itu kepada orang yang banyak, bukan perhitungan kepada paras, bukan perhitungan itu kepada pangkat, kedudukan dan sebagainya. Tetapi yang Allah hendak kita faham di sini, limis lihatlah faliyah amalil amilun sama adalah macam hujung-hujung surat kahfi yang pernah kita belajar dahulu. Lagi mana? ingatkan kepada kita siapa yang nak kehidupan akhirat ni maka nah yar julika rabbih amalan salihah wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada sampai kat ini saja tuan-tuan dan puan-puan tersambung pada kuliah akan datang ayat yang berikutnya Allahu ala sallallahu Muhammad, wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin mubarokallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh